Vad, vad är drivkedjan hos en verkligt stor artist? Vad är det för hemlig, outgrundlig mekanism som får en sand skapar att funka? Vederbörande kan vara beskedad av en stark tro på någonting eller också kan han ta till vissa gifter. Jag har inte tid att prata här utan måste släppa fram nästa artist som tvärt emot alla branschregler arbetar utan manuskript. Han är Kalle Sändare med hela svenska folket men heter naturligtvis inte så. Hans rätta namn är Karl Sändare. Ja, mina vänner eh, Ikväll Som är så trevlig Ska jag faktiskt lägga lite sordin på det här programmet Jag har tänkt mig Alltså, om vi Vrider tiden tillbaks då jag 20 år va Har alla gjort det här nu Det är bra, bra Okej, okay, då ska vi lika lite karusell har jag tänkt mig, nämligen Det är nämligen så att de äldre lyssnarna, alltså, de har ju glömt det gamla programmet. Eh, men det har inte jag gjort, alltså. För jag har lite äldre än genomsnitt, eh, lyssnarna alltså. Och då tänkte jag göra så här, alltså. Nu ska jag berätta verkliga, fina historier från verkligheten, alltså. Och det är historier som alla har glömt, eftersom tiden är ju sådana nu för tiden va? Då får jag be er ropa, alltså, substantiv, adjektiv och sådana här saker, va? Rakan ska de vara, alltså. Det ser Rupa gärna högt till mig så att jag hör vad detta säger säga. Så ska jag berätta just den historien, eftersom så man glömmer man i vill någon vara vänlig och ropa någonting alltså va? Vill, vill, vill, vill någon nå nå något något något något något något något mina herrar är något Kommer närmare, kommer närmare alltså. Alltså, min unge man där. Ni har ju smutsat in i ett hår med kundam, mitt dotter, någon, nu behöver vi få sön, måste jag. Vad vackert ni ser. Alltså, låt mig få äran att ta en liten fånga från en jätte, alltså. Nu, nu jag är jag inte hon. Kina här alltså. Nu har jag en väldigt fin damp av. Vändigt fint damp av. 90 filt, alltså. Jag nöjer det att få klinga här alltså. Och det ramlar lämnat av sin egen tyngd, som ni ser, va? Det en fantastiskt butik utav. Titta här alltså. Och inte nog med det att detta röpblad känner för en krona. Firmanskyn är ett år. Inte en dag, inte morgon. Men ett år fyller firma alltså. Plus att jag skänker ett för en kluna, Plus en kam också alltså. En kam alltså. Som en present till ja, alltså, Men jag tänkte här också. att Eftersom firma känner ett år så har jag inte direkt kontor på fickan. Kanske i skor, kanske i hatten eller i kammen, sa han alltså. Okej, okay, titta väl, nästan röftgång mikrofil. Mer ord. Mer ord, mer ord. Finns det inte mer ord i världen? Va? Mer, mer ord. Kam. Ja, just det. Jo då, en gång var jag på landet och hälsade på Faster Apa, kallade han det, alltså Abrel. Men jag var förkyld den dagen. Så han sa han till G, jag sa Abrel. Han hörde sig förbatska, dåligt. Så att han sa så här, vänta till jag kommer till trädgården egentligen va. Och då, i trädgården stod hans hustru. Kära Hulda sa han, stod och hållde kläderna så har du inga kläder med dig. Men jag har inte. Så hon stod med. Sträcket i munnen här, va? Rakt sträck, rakt hit och rakt dit alltså. Då kommer kammen alltså. Ta kammen här som omrätt. Varför pratar du så för? Det gör inte jag, sa jag. Men kammen har du fall här. Jag har en träck i munnen alltså. Och kläderna torkade, va? Solen lyser på detta underbara lakan. De kanske var sträckt. Sträckt, ja? Få en värld. De var glada, det säger människor Mer ord. Mer ord. Ingen annan som kan Förlåt S Smal Smal ja Jo just det En dag Kommer en gammal så såhär va Han var inte smal precis han. han åkte i två spår alltså va istället för ett spår Då ropade han såhär att vad du är smal Ja det sa han då Och tittade på sina skidor Och tittade omkring såhär och det var han verkligen. Han var smal. För utanför huset där han bodde alltså. Det var en smal gränd. alltså. Vi har gått på träden här. Genom denna grända alltså. Han var så smal. Så att en dag. Sa doktorn till honom så här. Hur mår du? Jag mår bra. Så. Mer ord. Mer ord. Mer ord. Just. Ja just det. Haha just det. just Jo. jo. Ljusen, många tror att det är en fågel, men det tror jag inte. Ljus är nämligen den flagg som, som sitter längst fram på ett fartyg. alltså Och den fågeln skulle jag gärna vilja se också. Va? Och då sprang de omkring varandra på fartyget och ropade av sitt ljusen. Och en som hörde fel, alltså. Han trodde helt och ja, Hugo tror att han att sitt får tror jag. Nej, det har han inte gjort. Ta flaggan nu och så gå till ljusen. Ja, ah, Hugo. Nej, inte ett Hugo heller. Nummer ord. Öra. Ja, det skulle jag tro. Jo eh, I nedersta delen av Spanien finns det en vacker liten plats där sanden oftast på nätterna är lite kall mot dagen alltså. Och så var det en gammal... Ja, jag vet inte exakt att han var så gammal, men fall, det var en ung man. Han slant där i sanden och la sitt öra en bok som han har med sig va och sen efter detta hör hörde han alltid dessa ord i den här boken alltså mer ord har jag inte kvar. är det något mer ja vad får karn alltifrån jag tror jag vet svaret Aquavera. Intravenös.